Godmorgen og velkommen til Vester Morgennyheder. Det er mandag den 28. august, og her til morgen starter vi med historien om den kinesiske ejendomsgigant Evergrande, som falder med omkring 80 procent. Derefter skal vi omkring en dansk investeringsfond, som ikke har formået at slå markedet i en overrække. Og til sidst kigger vi på, hvordan det står til på de store aktiemarkeder. Jeg kan afsløre, at der er rimelig positiv stemning, denne morgen, men mere om det til sidst i udsendelsen du lytter til Jørund mit navn er Sigurd Pedersen Den kinesiske ejendomsgigant Evergrande falder omkring 80% denne morgen. Det sker efter handlen med aktien er blevet genoptaget. Den har nemlig været suspenderet siden 21. marts 2022. Det skriver CNBC Siden er der løbet meget vand gennem åen, og i juli søgte Evergrande om en konkursbeskyttelse i USA gennem en Chapter 15-proces. Evergrande er et af de mest kendte navne blandt de ombuste kinesiske ejendomsselskaber. Blandt de andre kan man nævne Country Garden, som er faldet med over 67 procent i 2023. Afkastet i den fond, som aktiechef Kurt Kara står i spidsen for hos forvalteren My Invest, har seks år i klaret sig dårligere, end det benchmark, den måler sig op af. Benchmarket, som value-fonden måler sig op af, har i de seks år fra 2017 til 2022 leveret et afkast på 63%. I samme periode har My Invest fonden givet et afkast på 19,5%, inklusiv udbytter og efter omkostninger. Det viser tal, som My Invest selv har udleveret, efter jør har rettet henvendelse. De årlige omkostninger hos Invest value Fund løber op i 1,47%, til sammenligning kan man købe sig ind i et verdensindeks for 0,2% i årlige omkostninger. Både Kurt Cara og Ulrik Jensen, som også står bag fonden, mener, at omkostningerne ved at lave dem, Navigere i markedet på vegne af investorer, sagtens kan retfærdiggøres, selvom afkastet i 6 år i streg har været lunkent. Kurt Cara siger, vi er investorer, der har været med os gennem hele forløbet. De har fået et afkast, der er højere, også efter omkostningerne. Man kan komme ind i den bedste aktie på det værste tidspunkt. Man kan også komme ind i den værste aktie på et godt kortsigtet tidspunkt, lyder det fra Kurt Kara som fortsætter. Jeg tror, at man skal tænke langsigtet. Det er jo det, vi gør. Vi har investeringer, der alle er langsigtede, og jeg vil sige, at vores omkostninger vel et eller andet sted er på niveau med andre i Danmark. Og du kan læse hele historien inde på euroinvestor.d der er god stemning i Asien denne morgen. Det japanske Nikkei indeks stiger med 1,5%, mens de kinesiske aktier i Hang indekset stiger med 1,7%. Finansmediet Bloomberg tilskriver det blandt andet, at den kinesiske regering har sænket skatten på handel med aktier. Derudover trækker det også op, at den amerikanske centralbankchef vil have en forsigtig tilgang til pengepolitikken fremadrettet, skriver Mediet. Futures for børshandlen i Europa indikerer også en grøn dag for Stoxx50-indekset, som står til en på 0,7 procent. På den anden side af Atlanten ser det ud til, at de amerikanske aktier kommer til at handle omkring 0'et i dag, ifølge Futures. Det var de, de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når der er nye afsnit klar. Og du kan som altid følge nyhederne inde på youinvestor.dk og lytte med på Millionærklubben, som sender kl. 9.06. Og tak, fordi du lyttede med.